ISPITA DE a EXISTA Pista 3 Farmecul și originalitatea Europei erau de găsit în ascuțimea spiritului critic, în scepticismul ei militant, agresiv. Acest scepticism și-a trăit traiul, așa încât intelectualul, frustrat de îndoielile sale, caută compensațiile dogmei. Ajuns la limitele analizei, consternat de neantul descoperit acolo, face ca le și încearcă să se agațe de prima certitudine întâlnită. Dar nu e destul de naiv ca să adere la ea cu trup și suflet. Din clipa aceea, fanatic fără convingeri, el nu mai este decât un ideolog, un gânditor hibrid din cei ce apar în toate perioadele de tranziție. Marcat de două stiluri diferite... El este tributar, prin tipul de inteligență, celui care dispare, iar prin ideile pe care le susține, celui care se conturează. Ca să-l înțelegem mai bine, să ne închipuim un sfânt Augustin convertit doar pe jumătate, nehotărât și pieziș, și care de la creștinism ar fi luat doar ura pentru lumea antică. Epoca noastră nu-i oare simetrică aceleia în care s-a născut, Cetata lui Dumnezeu? Cu greu putem să ne imaginăm o carte mai actuală. Atunci, ca și acum, spiritele au nevoie de un adevăr simplu, de un răspuns valabil pentru toate întrebările, de o evanghelie, de un mormânt. Epocile de rafinament ascund în ele un principiu de pieire, nimic mai fragil decât subtilitatea, Abuzul de subtilitate duce la dogme, deznodământ al jocurilor dialectice, În îngenuncherea unui spirit pe care instinctul nu-l mai ajută. Împotmolită în scrupulele ei, filozofia veche deschisese calea fără să vrea simplismului gloatei. Sectele religioase mișunau peste tot, cultele luară locul școlilor. O înfrângere asemănătoare neamenință, au și început să bântuie ideologiile, mitologii degradate care ne vor supune și anula. Nu ne vom mai putea permite mult timp fastul contradicțiilor. Mulți se pregătesc să venereze orice idol și să slujească oricărei dogme, cu condiția ca și unul și celălalt să le fie impuse, iar ei să fie scutiți de efortul de a alege rușinea sau dezastrul. Oricare va fi lumea de mâine, occidentalii vor juca în ea Rolul avut de grecuri în Imperiul Roman. Căutați și disprețuiți de noul cuceritor, nu vor dispune pentru a-l impresiona decât de jongleriile inteligenței sau de fardul trecutului lor. De pe acum ei se disting în arta de a-și supraviețui. Peste tot simptome de sleire. Germania și-a arătat în muzică geniul, dar cum să credem că își va menține strălucirea? Ea și-a epuizat resursele de profunzime, așa cum Franța și le-a consumat pe cele de eleganță. Iată-le pe amândouă și cu ele întreg colțul acesta de lume ajunse la faliment, cel mai prestigios de la antichitate încoace. Va veni apoi lichidarea, perspectivă demnă de interes, răgaza cărui durată nu se lasă ghicită. Perioadă lipsită de griji, când toți ca unul, în fața izbăvirii sosite, în sfârșit vor jubila că au lăsat în urmă chinul speranței și al așteptării. Printre îndoierile și lașitățile sale, Europa își păstrează totuși o convingere, una singură, de care nu s-ar despărți pentru nimic în lume, credința că o așteaptă un viitor de victimă, de sacrificată, Fermă și neclintită măcar de data asta, ea se crede vrea să fie și este pierdută. De altfel, nu a fost de atâta vreme învățată că rase tinere vor veni să o supună și să o umilească? Încă pe când părea în avânt, în secolul al XVIII-lea, abatele galiani îi diagnostica și anunța declinul. Ruso, pe de altă parte, profetiza și el. Tătarii vor fi stăpânii noștri." Această evoluție îmi pare inevitabilă. Adevărat vorbea. În ce privește veacul următor, se știe ce spunea Napoleon despre cazaci. Cunoaștem neliniștile profetice ale lui Tocqueville, Michelet și Renan. Aceste presentimente au căpătat substanță, aceste intuiții au fost asimilate de gândirea străzii. Nimeni nu abdică de la o zi la alta. Sunt necesare pentru asta o atmosferă defetistă întreținută cu grijă, un mit al înfrângerii. Atmosfera este creată, mitul la fel, și așa cum precolumbienii pregătiți și resemnați să îndure invazia aveau să se supună cuceritorilor veniți de departe, la fel occidentalii. Prea știutori, prea pătrunși de robia lor viitoare, nu vor face de sigur nimic ca să o preîntâmpine. Le vor lipsi de altfel și mijloacele, și dorința, și curajul. Cruciații deveniți grădinari s-au topit în această posteritate domestică ce nu mai păstrează nici urmă de nomadism. Dar istoria e dor de spațiu și oroare de cămin vis vagabond și chemare de a muri pe meleaguri îndepărtate. Istoria e tocmai ceea ce nu mai vedem în jurul nostru. Există o satietate care incită la descoperirea, la născocirea de mituri, minciuni generatoare de acțiune. Este pasiune neîmplinită, entuziasm morbid ce devine vitalitate de îndată ce își găsește un obiect. Există însă și o alta, care, disocind spiritul de forțele sale și viața de mobilurile ei, se răcește și usucă. Ii postează a plictisului, sațietatea aceasta destramă miturile, ori le deturnează de la rostul lor. Într-un cuvânt, o boală. Cine vrea să-i cunoască simptomele și gravitatea, ar greși căutându-le prea departe. Ii de ajuns să observe, să descopere în ce măsură vestul i-a atins de ea. Dacă forța este molipsitoare, slăbiciunea e tot pe atât. Își are și ea farmecul ei, nu-i rezistăm prea ușor. Când cei slabi sunt legiune, ei te fascinează, te copleșesc. Cum să te lupți cu un continent de abulici? Boala voinței fiind pe deasupra și plăcută, îi te supui de bunăvoie, Nimic mai agreabil decât să te târăști în urma evenimentelor, și nimic mai înțelept. Însă fără o doză puternică de nebunie, nicio inițiativă nu e posibilă, nicio acțiune, niciun gest. Rațiunea e rugina vitalității noastre. Cel care ne împinge la aventură este nebunul din noi. Dacă ne părăsește, suntem pierduți. Totul depinde de el, până și viața noastră vegetativă. El ne îndeamnă să respirăm, ne silește să o facem și tot el ne forțează sângele să curgă prin vine. Dacă pleacă, rămânem a inimă nu Nu pot să fii în același timp și normal și viu. Dacă mă mențin în poziție verticală și mă pregătesc să umplu clipa următoare, dacă într-un cuvânt... Concep viitorul, devină este o norocoasă reglare a spiritului meu. Supraviețuiesc și acționez în măsura în care o iau razna, ori îmi realizez himerele. De cum îmi vine mintea la cap, totul mă inhibă, alunec spre absență, înspre izvoare ce nu mai vor să curgă, înspre prostrația pe care viața va fi cunoscută înainte de a concepe mișcarea. Pătrund, împins de lașitate, în esența lucrurilor, constrâns la o profunzime cu care n-am ce face, căci ea mă rupe de devenire. Un individ, la fel ca un popor, ori ca un continent, se stinge atunci când și proiectele și faptele necugetate îl dezgustă, atunci când, în loc să riște și să se năpustească spre ființă, se ascunde în ea, se reduce la ea. Metafizică a regresiunii, a datului îndărăt, retragere înspre primordial. În cumplita ei cu împătare, Europa fuge de sine, de amintirea insolențelor și bravadelor sale, până și de acea pasiune a inevitabilului, ultimă a înfrângerii. Refractară la orice formă de exces, la orice formă de viață, ea deliberează și va delibera mereu, chiar și după ce va înceta să existe. Nu dă de pe acum impresia unui sobor de fantome? Îmi aduc aminte de un amărât care, neputându-se dezlipi de pat la o oră târziu a dimineții, se tot îndemna pe un ton imperativ. Să vrei, să vrei îți zic! Comedia se repeta în fiecare zi, își impunea o sarcină peste puterile lui. Acționând împotriva fantomei care era, el măcar disprețuia deliciile letargiei sale. Nu putem afirma același lucru despre Europa. Descoperind la capătul eforturilor ei Imperiul Nonvoinței, ea jubilează, că știe acum că ruinai îi ascunde o sursă de voluptate de care înțelege să profite. Renunțarea o farmecă și o împlinește. Se scurge timpul iremediabil? Nu-i un motiv de alarmă. Să-și bată capul alții cu asta, e treaba lor. Ei nici nu bănuiesc ce ușurare e să te lași în voia unui prezent care nu duce nicăieri. A trăi aici înseamnă moarte, altundeva sinucidere. Încotro să te duci. Singura parte a planetei în care existența părea să aibă un rost este cuprinsă de cangrenă. Aceste popoare supercivilizate sunt furnizorii noștri de disperare. În adevăr, ca să ne pierdem orice speranță, e suficient să le privim, să le observăm intrigile și sărăcia poftelor moleșite, aproape stinse. După ce atâta timp și-au trădat-o bârșia, neglijând sălbaticul și hoarda, punctul lor de plecare, se văd acum silite să constate că niciun strop de sânge hun nu le mai curge prin vine. Spunând despre Roma că nu-și mai putea suporta viciile, dar nici leacurile ce-ar fi putut o vindeca, istoricul antic își definea epoca, dar și mai mult o anticipa pe a noastră. Mare era, desigur, oboseala imperiului, dar neînfrânată și inventivă, ea încă mai știa pentru a măgi să cultive cinismul, fastul și cruzimea, pe când aceea la care asistăm... Nu posedă în riguroasa ei mediocritate nimic din magia ce întreține iluzia. Prea evidentă, prea neîndoioasă, ea evocă o boală al care implacabil automatism îl liniștește în mod paradoxal și pe bolnav și pe medic. Agonie cu forme în regulă, exact ca un contract, agonie după tipic, fără capricii, fără sfârșieri, pe măsura popoarelor care neajungându-le au respins prejudecățile ce stimulează viața, se le apădă și de aceea care îi este justificare și temei, prejudecata devenirii, intrare colectivă în vacuitate. Și totuși, să nu ne amăgim, acest vid moral și intelectual, diferit în toate privințele de cel pe care budismul îl numește lăcașa al adevărului, nu e nici împlinire, nici izbăvire, nici pozitivitate exprimată în termeni negativi și, cu atât mai puțin, efort meditativ, voință de renunțare și de simplitate, cucerire a mântuirii, ci surpare lipsită de noblețe și pasiune. Fructal unei metafizici anemiate, el n-ar putea să fie răsplata unei căutări, nici încununarea unei neliniști. Orientul înaintează spre vidul lui... Înflorește și triumfă în el, în vreme ce noi ne împotmolim în al nostru și ne pierdem în el ultimele resurse. Nendoielnic, totul se degradează și se corupe în conștiințele noastre. În ele, până și vidul, este impur. Atâtea cuceriri, patrimonii, idei, unde vor prinde noi rădăcini? În Rusia? În America de Nord și una și cealaltă au tras deja concluziile din dezastrul Europei. America latină, Africa de Sud, Australia, se pare că una din acestea va prelua făclia, făclie derizorie. Viitorul aparține periferiei globului. Dacă, în ordinea spiritului, am vrea să cântărim reușitele Europei de la renaștere și până în zilele noastre, izbânzile filozofiei nu ne reține atenția, filozofia occidentală fiind cu nimic superioară celei grecești, hinduse, ori chineze. În cel mai bun caz, ajunge la nivelul lor în câteva puncte. Cum nu reprezintă decât o varietate a efortului filozofic în general, am putea la nevoie să ne lipsim de ea, preferându-i meditațiile unui Shankara, la oțe sau platon. Lucrurile stau altfel în ce privește muzica, această mare răscumpărare a lumii moderne, fenomen fără echivalent în nicio altă tradiție. Unde mai poți întâlni un Monteverdi, un Bach sau un Mozart? Prin muzică, Occidentul își dezvăluie chipul și atinge profunzimea. Dacă nu a creat o înțelepciune, nici o metafizică, numai a lui și nici măcar o poezie absolut singulară, în schimb, în creația muzicală și-a proiectat întreaga originalitate, rafinamentul, misterul și capacitatea de inefabil. A iubit rațiunea până la perversitate, adevăratul său geniu a fost cu toate acestea afectiv. Boala care-i face cinste cel mai mult? Hipertrofia! Sufletului. Fără muzică, Occidentul n-ar fi produs decât un stil de civilizație oarecare, previzibil. Când își va face socoteala finală, doar muzica va sta mărturie că nu s-a irosit în zadar, că într-adevăr are ceva de pierdut. Omului îi se întâmplă uneori să scape de persecuția dorinței, de tirania instinctului de conservare se Sedus de perspectiva decăderii, își subminează voința, își cultivă apatia, se ridică împotrivăși și cheamă în ajutor geniul cel rău. Mereu agitat, prins în mii de activități ce-i dăunează, descoperă un dinamism al cărui farmec nu-l bănuise. Dinamismul dezagregării. E mândru de descoperirea sa, va putea în sfârșit să renască, cu prețul propriei sale, mistuiri. În indivizi, ca și în colectivități, sălășuiește lășuiște natura lor cea mai intimă o energie distructivă, ce le permite să se năruie cu o anume virtuozitate, exaltare acidă, euforie a anihilării. Abandonându-i se, ei speră de sigur să se vindece de boala numită conștiință. În adevăr, orice stare conștientă ne istovește, ne stoarce de vlagă. Tinde să ne macine încetul cu încetul. Cu cât puterea ei asupra noastră crește, cu atât ne-ar place să revenim la noaptea de dinaintea vechilor noastre, să ne cufundăm în toropeala anterioară intrigilor, agresiunii eului. Aspirația a spiritelor istovite, care explică de ce în anumite epoci individul sătul să se tot potignească de sine, să-și tot măsoare deosebirea față de ceilalți, se întoarce către acele timpuri în care, una cu lumea fiind, încă nu se rupsese de ființe și nici nu degenerase în om. Nesat și groaza conștiinței, istoria exprimă simultan năzuința unui animal infirm de a-și împlini ursita și spaima, Că va reuși, Spaimă îndreptățită, ce năpastă l-așteaptă la capătul aventurii sale? Nu trăim oare unul din acele momente când, într-un spațiu dat, ni se oferă spectacolul ultimei sale metamorfoze? Când trec în revistă Meritele Europei, ea mă înduioșează și îmi fac reproșuri că o vorbesc de rău. Când, din potrivă, îi număr slăbiciunile, mă apucă furia. Aș vrea atunci să se aleagă praful de ea, să-i se stingă până și amintirea. Alte ori, când mă gândesc de potrivă la gloria și la umilințele ei, nu știu prea bine de care parte să înclin. O iubesc cu părere de rău, o iubesc cu cruzime și nu-i pot ierta că mi-a impus sentimente între care nu mi-e îngădui să aleg, măcar a aș putea privi cu nepăsare gingășia noblețea rănilor ei. În joacă... Am tânjit să mănărui împreună cu ea. Și jocul m-a prins. Grația ei de odinioară, din care mai păstrează urme, mi s-a părut a merita orice efort, ca să ne o însușesc, să o retrăiesc, să-i duc mai departe secretul. O steneală de șartă, un om al cavernelor gătit în dantele. Spiritul este vampir. Dacă atacă o civilizație, o lasă buimacă, lividă, fără suflu, fără echivalentul spiritual al sângelui. O golește de substanță, ca și de pornirea ce o împingea la fapte și la scandaluri de anvergură. Intrată într-un proces de degradare, de la care nimic nu abate, ea ne oferă imaginea primejdiilor, grimasa viitorului ce ne așteaptă. Ea este vidul nostru, ea este noi. În ea ne regăsim lacunele și viciile, voința șovăielnică, instinctele pulverizate. Teama pe care noi inspiră e teama de noi înșine, iar dacă, în tocmai ca ea, zăcem bui maci și vlăguiți fără suflu, e pentru că și noi am cunoscut și îndurat vampirismul spiritului. Ca să simt fiorul ireparabilului. Chiar dacă nu l-aș mai fi încercat niciodată, o privire asupra Europei mi-ar fi de ajuns. Ferindu-mă de nedefinit, ea îmi justifică, îmi stârnește și încurajează spaimele, îndeplinind pentru mine funcția rezervată cadavrului în meditația monahală. Pe patul de moarte, Filip al II-lea chemându-și fiul îi spune, Iată unde sfârșește totul, chiar și monarhia." La capătul acestei Europe, o voce mă avertizează: Iată unde sfârșește totul, chiar și civilizația. La ce bun să polemizăm cu neantul? E timpul să ne revenim, să învingem fascinația dezastrului. Nu-i totul pierdut, mai sunt barbarii. De unde își vor face apariția, nu are nicio importanță. Pentru moment e bine să știm că nu vor întârzia să apară, că, pregătindu-se să ne celebreze prăbușirea, se și gândesc prin ce mijloace să ne pună iar pe picioare, să pună capăt subtilităților și vorbăriei noastre. Umilindu-ne, strivindu-ne sub tălpi, ne vor ceda destule energie ca să ne ajute să murim, ori să renaștem, să vină dar, să ne biciuie sângele, să ne învioreze umbrele, să ne redea vigoarea ce ne-a părăsit. Ofiliți și livizi, noi nu putem nimic împotriva fatalității. bunzi, nu fac alianțe și nici nu se revoltă. Se va mai deștepta, se va mânia Europa, cine s-o creadă. Destinul ei, până și răzvrătirile ei, se hotărăsc în altă parte. Să tu lăsă tot dăinuie, să-și țină singură de urât, Europa e un vid, către care stepele vor porni în curând. Un alt vid, unul... Nou Mică teoria destinului Anumite popoare, precum cel rus și cel spaniol, sunt atât de obsedate de ele însele, încât își fac din sine unica problemă. Evoluția lor, cu totul ieșită din comun, le silește să reflecteze la șirul de anomalii ce le-a marcat istoria, la miracolul ori la nimicnicia soartei lor. Începuturile literare ale Rusiei au fost în secolul trecut un soi de apogeu, de izbândă fulgerătoare, ce nu putea să nu sfârșească prin a o tulbura. Era firesc ca Rusia să fie pentru ea însăși o surpriză, cum firesc era să-și exagereze importanța. Personajele lui Dostoevski o pun pe picior de egalitate cu Dumnezeu, pentru că își pun același gen de întrebări și în fața ei și a divinității. Să creadă în Rusia ori... Să o tăgăduiască. Există ea cu adevărat? Ori nu-i decât o amăgire. Să te întrebi în felul acesta înseamnă să pui în termeni teologici o problemă locală. Dar tocmai asta face Dostoevski. Pentru el Rusia, departe de a fi o problemă locală, e una universală, în tocmai ca existența lui Dumnezeu. Un asemenea demers, abuziv și bizar, nu era posibil decât într-o țară a cărei evoluție anormală avea de ce să fascineze, ori să descumpănească. E greu să-ți închipui un englez, întrebându-se dacă Anglia are vreun sens sau nu, ori atribuindu-i cu pasiune retorică o misiune. El știe că e englez și asta-i ajunge. Evoluția țării sale nu implică întrebări esențiale. La ruși, Mesianismul provine dintr-o nesiguranță interioară sporită de orgoliu, dintr-o voință de a-și afirma defectele, de a le impune altora, de a-și deșerta asupra celorlalți un prea plin dubios. Nezuința de a mântui lumea este fenomenul morbid al tinereții unui popor. Spania se pleacă asuprași din motive opuse. Și a cunoscut începuturi glorioase, numai că ele sunt acum departe. Venită prea devreme, i-a tulburat lumea pentru ca mai apoi să-și piardă strălucirea. Revelația acestui declin am avut-o într-o zi la Valadolid, în casa Cervantes. O bătrână cu un aer comun contempla portretul lui Filip al III-lea. Un nebun, am zis eu. Bătrâna s-a întors spre mine. Cu el a început decadența noastră. Eram în miezul problemei, decadența noastră. Așadar, mă gândeam, decadența este în Spania un concept curent, național, un clișeu, o deviză oficială. Națiunea care în secolul al XVI-lea ofera lumii spectacolul splendorii și nebuniei sale, iată, o ajunsă să-și legifereze apatia. Dacă ar fi dispus de timp, cu siguranță că ultimii romani ar fi făcut la fel. Nu le-a fost însă dat să-și rumece sfârșitul, barbarii se găseau deja în coasta lor. Mai tăruiți de soartă, spaniolii au avut răgazul, trei secole, să mediteze la nenorocirile lor și să se pătrundă de ele. Palavragii din disperare, improvizatori de iluzii, ei trăiesc într-un soi de asprime melodioasă, de ușurătate tragică ce îi salvează de vulgaritate, de fericire și de reușită. Dacă într-o zi și-ar schimba vechile manii cu altele moderne, tot ar rămâne marcați de o îndelungă absență. Incapabil să se adapteze la ritmul civilizației, habotnici sau anarhiști, ei n-ar putea să renunțe la intelectualitatea lor. Cum să ajungă din urmă celelalte națiuni? Cum să fie la zi cu noutățile când și-au secătuit partea cea mai bună a ființei, rumegând problema morții, cufundându-se în ea, făcând din ea o experiență viscerală? Coborând mereu către esențial, excesul de profunzime i-a pierdut. Nu i-ar preocupa într-atât ideea de decadență dacă ea n-ar traduce în termeni de istorie marea lor slăbiciune pentru neant, obsesia pentru schelet. Nimic de mirare că pentru fiecare spaniol Spania este problema lui personală. Citindu-i pe ganivet pe Una, Munos sau Ortega, îți dai seama că Spania este un paradox, ce-i privește direct și pe care nu izbutesc să-l reducă la o formă rațională. Ei revin mereu la acest paradox, fascinați de insolubilul pe care îl reprezintă. Neputând să-l rezolve prin analiză, meditează asupra lui Don Quijote, la care paradoxul este și mai insolubil, fiind un simbol. Nu ne putem imagina pe un Valery sau un Proust, meditând la Franța pentru a se descoperi pe ei înșiși. Țară împlinită, fără sfârșieri majore care să provoace neliniști, țară netragică. Ea nu este un caz. Cunoscând reușita, împlinindu-și destinul, cum ar putea fi ea interesantă? Este meritul Spaniei de a propune un tip de dezvoltare insolită, un destin genial și neîncheiat, ai zice un rimbo incarnat într-o colectivitate. Gândiți-vă la frenezia cu care s-a lansat în goana după aur, la prăbușirea ei în anonimat. Gândiți-vă apoi la conquistadori la banditismul și cucerirea lor, la felul cum s-au însoțit la ei evanghelia cu asasinatul, crucifixul cu pumnalul. În momentele sale de glorie, catolicismul a fost sângeros, așa cum bine-i ori oricărei religii cu adevărat inspirate. Conchista și inchiziția, fenomene paralele, născute din grandioasele vici ale Spaniei. Atâta vreme cât a fost puternică, a excelat în masacre, punându-și în ele nu doar preocuparea pentru fast, dar și sensibilitatea cea mai adâncă. Numai popoarele crude au fericirea să se apropie de însă și zvoarele vieții, de freamătul, de tainițele ei ce în Viața nu-și dezvăluie esența decât unor ochi injectați de sânge. Cum să crezi în filozofii, că știi ce apoase priviri se oglindesc în ele?" Obiectul raționamentului și al speculației este semnul unei vitalități subțiate și al unei degradări a afectivității. Gândesc cu metoda aceea doar care, favorizați de carențele lor, reușesc să uite de sine, să nu mai facă corp comun cu ideile pe care le susțin. Filozofia e apanajul indivizilor și al popoarelor superficiale din punct de vedere biologic. Este aproape imposibil să vorbești cu un spaniol despre altceva decât țara lui, univers închis subiect lirismului și meditațiilor sale, provincie absolută, ruptă de lume. Rând pe rând, exaltat și deprimat, el își privește patria cu ochi fascinați și posaci. Sfâșierea e formula lui de rigoare. Dacă acceptă că are vreun vi viitor, e fără să creadă cu adevărat în el. Găselnița lui, amăgirea sumbră. Mândria de a nu spera, geniul lui, geniul regretului. Oricare i-ar fi orientarea politică, spaniolul sau rusul, ce i pune întrebări despre țara sa, nu crede că ar exista și alte întrebări importante. Înțelegem motivul pentru care nici Rusia, nici Spania n-au dat un filozof de anvergură, pentru că filozoful trebuie să abordeze ideile ca spectator. Înainte de a le asimila, de a și le însuși, el trebuie să le privească din afară, să se disocieze de ele, să le evolueze și la nevoie să se joace cu ele. Apoi, odată cu maturitatea, făurește un sistem cu care nu se confundă niciodată pe de întregul. Tocmai această detașare față de propria filozofie o admirăm la greci, lucru valabil la toți cei preocupați de problema cunoașterii și care își fac din ea obiectul principal al meditației. Nici rușii însă și nici spaniolii nu se prea se închisesc de ea. Inaps pentru contemplația intelectuală, ei întrețin raporturi destul de bizare cu ideea. Dacă e să se lupte cu ea, vor fi totdeauna înfrânți. Ideea pune gheara pe ei, îi robește o primă. Martir de bunăvoie nu vor decât să sufere pentru ea.